Всесвіт. Всесвіт – це простір, який охоплює абсолютно все. Сонце, планети, нашу галактику, мільярди інших галактик. Історія Всесвіту. Час після миті Великого вибуху. Нуль хвилин. Що сталося? Виникли час, простір і енергія. Після трьох хвилин. Утворення 90% водню та 10% гелію, які існують у Всесвіті. Після 300 тисяч років утворились атоми. Після 1 мільярда років з'явилися перші галактики. Після 15 мільярдів років – сьогодення. Більшість учених припускає, що початок Всесвіту поклав вибух неймовірної сили, який одержав назву Великого вибуху що стався 15 мільярдів років тому. Тоді й народилися матерія, енергія, простір і час. Всесвіт на ранньому етапі розвитку мав вигляд надзвичайно гарячої щільної кулі, яка стала стрімко розширюватись і поклала початок у всьому. У Всесвіті все постійно змінюється, народжуються і помирають зорі, а сам Всесвіт розширюється у зовнішній простір. Погляд у минуле. Галактику розташовану від нас на відстані 5 мільярдів світлових років. Астрономи бачать такою, якою вона була 5 мільярдів років тому. Отже, вивчення надзвичайно віддалених об'єктів дає нам можливість побачити Всесвіт набагато молодшим, ніж він є насправді. Найвіддаленіші об'єкти, які коли-небудь вдавалося спостерігати, це новонароджені галактики чи галактики, які все ще перебувають у стадії формування. Інформацію, що надходить до нас із ще більших відстаней, і відповідає ще давнішим часам, астрономи можуть вловити тільки у вигляді слабких радіохвиль, які приходять з усіх куточків космосу. Це дають про себе знати застиглі рештки вогняної кулі, що вибухнула під час великого вибуху. Таємниці Всесвіту Учені ставлять запитання Чи розширюватиметься Всесвіт вічно? Чи врешті-решт почне стискатись І його існування закінчиться великим хрускотом? Поки що відповідь на це запитання не знайдено Але здається, що Всесвіт обережно балансує Між двома цими можливостями Друге запитання Чи існує ще де-небудь життя у Всесвіті? І знову відповідь невідома. Але є підстави припускати, що життя – досить поширене явище у Всесвіті. Космічні зонди надіслані на інші планети, займаються пошуками води та інших інгредієнтів, які служать основою для життя в тому вигляді, як ми його розуміємо. Понад 90% Всесвіту складається з темної речовини, яку неможливо побачити. Склад цих решток – Ще одна велика таємниця. Ілюстрації. NASA відправило в космос малюнок із зображенням людей, адресований мислячим істотам, які, можливо, живуть у Всесвіті. У вигляді гантели зображено атом водню. Символи під ним представляють сонячну систему.